Luați aminte poporul meu la legea mea, plecați urechile voastre spre graiurile gurii mele. Deschide voi în de gura mea, spune voi cele ce au fost dintr-un început, câte am auzit și am cunoscut și câte părinții noștri ne-au învățat. Nu s-au ascuns de la fiilor din neam în neam, vestind laudele Domnului și puterile lui și minunile pe care le-a făcut. Și a ridicat mărturie în Iacob și legea pus în Israel câte a porunci părinților noștri ca să le arate pe ele fiilor lor, ca să le cunoască neamul ceva să vină, fii ce se vor naște și se vor ridica și le vor vesti fiilor lor, ca să-și pună în Dumnezeu nădejdea lor și să nu uite binefacerile lui Dumnezeu și poruncele lui să le țină, ca să nu fie ca părinților neam îndrătnic și răzvrătit, neam care nu și-a îndreptat inima sa și nu și-a încredințat lui Dumnezeu Duhul său. Fii lui Efraim, arcași în întors sau spatele în zi de război. N-au păzit legământul lui Dumnezeu și în legea lui n-au vrut să umble. Și-au uitat facerile lui de bine și minunile pe care le-a arătat lor, minunile pe care le-a făcut înaintea părinților lor în pământul Egiptului, în câmpia Taneos. Despicata Marea și a trecut pe ei, stătuitau apele ca un zid. Păvățuituia pe ei cu nor ziua și toată noaptea cu lumină de foc, despicata piatră în pustie și a adăpat pe ei cu bogăție de apă. Scosa apă din piatră și-a curs apele ca niște râuri, dar ei încă au greșit înaintea lui, amărită pe cel prea înalt în loc fără de apă și-au ispitit pe Dumnezeu în inimile lor, cerând mâncare sufletelor lor. Și-au grăit împotriva lui Dumnezeu și-au zis, Va putea oare Dumnezeu să gătească masă în pustie? Pentru că a lovit și-au cursat ape și praiele s-au umplut de apă, Oare va putea da și pâine sau va putea întinde masă poporului său? Pentru aceasta a auzit Domnul și s-a mâniat și foc s-a aprins peste Iacob și mânie s-a sui peste Israel. Căci n-au crezut în Dumnezeu, nici n-au nădăjduit în izbăvirea Lui. Și a poruncit norilor de deasupra și ușile cerului le-a deschis și a plouat peste ei mană de mâncare și pâine cerească le-a dat lor. Pâine îngerească a mâncat omul, băcate le-a trimis lor din destul... Poruncita el din cer, vânt dinspre răsărit, și a adus cu puterea lui vânt dinspre mieză zi, și a plouat peste ei ca pulberea cărnuri și ca nisipul mării păsări zburătoare, și au căzut în mijlocul taberilor, în corturilor lor, și au mâncat și s-au săturat foarte, și pofta lor și-a umplinit-o, nimic nu le lipsea din cele ce pofteau, și mâncarea le era încă în gura lor, când mânia lui Dumnezeu s-a ridicat peste ei și a ucis pe cei sătuiai lor și pe cei aleși ai lui Israel i-a dobărât cu toate acestea, încă au mai păcătuit și n-au crezut în minunile Lui. Și s-au stins într-o deșertăciune zilele lor și anii lor de grab. Când îi ucidea pe ei, îl căutau și se întorceau și reveneau la Dumnezeu. Și și-au adus aminte că Dumnezeu este ajutorul lor și Dumnezeu cel prea înalt este zbăvitorul lor. Dar l-au înșelat pe el cu gura lor și cu limbarul lor l-au mințit. În inima lor n-au fost dreți cu el, nici n-au crezut în legământul Lui. Iar el este îndurător, va curăți păcatele și nu-i va nimici. Își va întoarce de multe ori mânia lui și nu va aprinde toată urgia lui. Și-a adus aminte că trup sunt ei, suflare ce trece și nu se mai întoarce. De câte ori l-au omărât în pustie, l-au mâniat în pământ fără de apă. Și s-au întors și a ispitit pe Dumnezeu și pe Sfântul Israel l-au Nu și-au adus aminte de brațul lui de ziua în care i-a izbăvit pe ei din mâna supritorului. Ca a făcut în Egipt semnele lui și minunile lui încă în câmpia Taneos. El a prefăcut în sânge râurile lor și apele lor ca snubia. El a trimis asupra lor tăuni și a mâncat pe ei și broaște și a prăpădit pe ei. Data stricăciunii rodul lor și ostenelele lor lăcustelor. Bătuta cu grindină via lor și duzelor cu piatră. Data grindinei dobitoacele lor și averea lor focului. Trimisă asupra lor urgia mâniei lui. Mânie, urgie și necaz trimisa prin îngeri nemicitori. Făcuta că ale mânie lui, n-a curțat de moarte sufletele lor și dobitoacele lor morți le-a dat. Lovita pe toți cei întâi născuți din Egipt, pârgă o senelilor lor în locașurile lui Ham. Ridicata ca pe niște oi pe poporul său și i-a adus pe ei ca pe o turmă în pustie. Păvățuitul i ia pe ei cu nădejde și nu s-au înfricoșat și pe vrăjmașilor i-a marea. Duzul i pe ei la hotarul sfințeniei lui, muntele pe care l-a dobândit dreapta lui, zgonită dinainte lor neamure și le-a dat lor prin sorți pământul de moștenire și a așezat în corturile lor semințiile lui Israel. Dar ei au ispitit și au omorât pe Dumnezeule cel prea înalt și poruncele lui nu le-a păzit și s-au întors și au călcat legământul ca și lor întorsu sau ca un arc strâmb. Și l-au pe el cu lor și cu idolii lor l-au întărătat pe el. Auzită auzit -a Dumnezeu și s-a uniat și a urgisit foarte pe Israel. A lepădat cortul său din -o, locașul lui în care a locuit printre oameni. Și a robit tăria lor și frumusețea lor a în mâinile vrejmașului. Și a dat sabie pe poporul său și de moștenirea, moștenirea lui n nu seama. Pe tinerii lor i-a mistuit focul și fecioarele lor n-au fost înconjurate cu cinste. Preoților de sabie au căzut și văduvele lor nu vor plânge. Și s-a deșteptat Domnul ca cel ce doarme, ca un viteaz amețit de vin și a lovit din spate pe și săi, o care veșnică le-a dat lor. Și a lepădat cortul lui Iosif și seminția lui Efraim n-a ales-o, ci a ales seminția lui Iuda, muntele Sion, pe care l-a iubit. Și a zidit locașul cel sfânt ca înălțimea cerului, pe pământ l-a întemeiat pe el în veac. Și-a ales pe David robul său și l-a luat pe el de la turmele oilor, de lângă oile ce pască l-a luat pe el ca să pască pe Iacob poporul său și pe Israel moștenirea sa. Și i-a păscut pe ei într-o nerăutate a inimii lui și într-o pricepere mâinii lui i-a povățuit pe ei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecelor. Amin. Adiduia adedui, adedui, slavă ție, Dumnezeule, adiduia adedui, a slavă ție, Dumnezeule, Adiduia adedui, a slavă ție, Dumnezeule. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Dumnezeule, intrat-au neamurile în moștenirea ta, pângărit-au locașul tău cel sfânt, făcut-au din Ierusalim ruină. Pus-au cadavrele robilor tăi mâncare, păsărilor cerului, trupurile celor cuvioși ai tăi fiarelor pământului. Vărsau au sângele lor ca apa împrejurul Ierusalimului și nu era cine să îngroape. Făcut-o neamocară vecinilor noștri, bat jocură și râs celor din prejurul nostru. Până când, Doamne, te vei mânia până în sfârșit? Până când se va aprinde ca focul mânia ta? Varsă mânia ta peste neamurile care nu te cunosc și peste împărățiile care n-au chemat numele tău. Ca au mâncat pe Iacob și locul lui l-au pustit. Să nu pomenești fără de legile noastre cele de demult. De grab să ne întâmpine pe noi durerile tale că am sărăcit foarte. Ajută-ne nouă Dumnezeule, Mântuitorul nostru, pentru slava numelui Tău. Doamne, izbăvește-ne pe noi și curățește păcatele noastre pentru numele Tău, ca nu cumva să zică neamurile unde este Dumnezeul lor. Să se cunoască între neamuri, înaintea ochilor noștri, răzbunarea sângelui vărsat al robilor tăi, să intre înaintea ta suspinul celor fericați. După măreția brațului tău păzește pe fiii celor omorâți. Răspătește vecinilor noștri de șapte ori în sânul lor o cara lor pe, cu care te-au cărâp pe tine, Doamne. Iar noi, poporul tău și oile pășunitale, Mărturisii sine vom ție în veac, din neam în neamă vom vesti lauda ta. Cel ce pași pe Israel ia aminte, cel ce povățuiești ca pe oaie pe Iosif, cel ce șezi pe Heruvim, arată-te înaintea lui Efraim și venea și manase. Deșteaptă puterea ta și vino să ne mântuiești pe noi. Dumnezeule, întoarce-ne pe noi și arată fața ta și ne vom mântui. Doamne Dumnezeul puterilor, până când te vei mânia de ruga robilor tăi? Ne vei hrăni pe noi cu pâine de lacrimi și ne vei adăpa cu lacrimi peste măsură? Pusul ne înceartă cu vecinii noștri și vrăjmașii noștri ne-au bat jocorii pe noi. Doamne Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața ta și ne vom mântui. Via din Egipt ai mutat-o, izgonit în neamuri și ai răsădit-o pe ea care ai făcut înaintea ei și ai răsădit rădăcinile ei și s a umplut pământul. Umbra ei și mlădițele ei au acoperit cedrii lui Dumnezeu, întins avițele ei până la mare și până la râul lăstarle ei. Pentru ce ai dărâma gardul ei și o culeg pe ea toți ce trec pe cale? A stricat-o pe ea, mistrețul din pădure și porcul sălbatic a păscut-o pe ea. Dumnezeul puterilor, întoarce-te dar, caută din cer și vezi... Și cercetează via aceasta și o desăvârșește pe ea pe care a sădit-o dreapta ta și pe fiul omului pe care l a întărit ție. Ars a fost în foc și smulsă, dar de cercetarea feții tale ei vor peri. Să fie mânată peste bărbatul dreptei tale și peste fiul omului pe care l a întărit ție. Și nu ne vom depărta de tine. Ne vei da viață și numele tău vom chema. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi și arată fața Ta și ne vom mântui. Bucurați-vă de Dumnezeu ajutorul nostru! Strigați-Lui Dumnezeu al lui Iacob! Cântați psalmi și bateți din timpane! Cântați dulce din saltire și din aleută! Sunați din trâmbiță la lună nouă în ziua cea binevestită a sărbătorii noastre, că poruncă pentru Israel este și o rânduire a Dumnezeului lui Iacob! Mărturia a pus în Iosif când a ieșit din pământul Egiptului și a auzit limba pe care nu o știa. Luat-am sarcina de pe umerii lui, că mâinile mele au robit la coșuri. Într-un necaz m-ai chemat și te-am izbăvit, te-am auzit în mici cu furtunii și te-am certat la apa certării. Ascultă, poporul meu, și îți voi mărturisiții ei, zăraele, de mă vei asculta pe mine... Nu vei avea altă Dumnezeu, nici nu te vei închina la Dumnezeu străin, că eu sunt Domnul Dumnezeul tău, cel ce te-am scos din pământul Egiptului. Deschide gura și o voi umple pe ea. Dar n-a ascultat poporul meu glasul meu și Israel n-a căutat la mine. Și am lăsat să umble după dorințele inimilor lor și au mers după cugetele lor. De ar fi ascultat poporul meu, de ar fi umblat Israel în căile mele. I-aș fi supus de tot pe vrăjmașii lor și aș fi pus mâna mea pe asupritorii lor. Vrăjmașii Domnului l-au mințit pe el, dar le va veni timpul lor rămveac, că Domnul i-a hrănit pe ei din grâul cel mai ales și cu miere din stâncă i-a săturat pe ei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duc și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Aleluia, aledui, aledui, aledui, aledui, aledui, aledui, Aleluia, aledui, aledui, aledui, aledui, aledui, aledui, Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Dumnezeu a stat în Dumnezeu scadunare și în cu lor va judeca. Până când veți judeca cu nedreptate și la fețele păcătoșilor veți căuta. Judecați drept pe orfan și pe sărac și faceți dreptate celui smerit, celui sărman. Mântuiți pe cel sărman și pe cel sărac din mâna păcătosului izbăviții, dar ei n-au cunoscut, nici n-au priceput, ce în întuneric umblă, stricase văr toate rânduielele pământului. Eu am zis să sunteți și toți fii ai celui prea înalt, dar voi ca niște oameni muriți și ca unul din căpetenii cădeți. Scoală-te Dumnezeule, judecă pământul că toate neamurile sunt ale tale. Dumnezeule, cine se va asemăna ție, să nu taci, nici să te liniștești, Dumnezeule, că iată vrăjmașii tăi s-au îndreptat și cei ce te uresc au ridicat capul. Împotriva poporului tău au lucrat cu vicleșug și s-au sfătuit împotriva sfinților tăi. Zii sau au venit să-i pierdem pe ei dintre neamuri și să nu se mai pomenească numele lui Israel. Că s-au sfătuit într-un gând împotriva lui, împotriva ta legământ au făcut. Locașurile idumeilor și izmailitenii, Moabul și Agarenii, Geval și Amon și Amalic și cei de altăneam cu cei ce locuiesc în tir, că și Asura, a venit împreună cu ei, a ajutat-o fiilor lui Lot. Făle lor ca lui Madian și lui Sisara și ca lui Iavin la râul Chișon, Perita unendor, un endor, făcut sau ca pe pământ. Pune pe căpăteniile lor ca pe oriv și pe zevă și zevel și salmana." Pe toate căpeteniile lor care au zis să moștenim noi jertfelnicului Dumnezeu. Dumnezeul meu, pune pe ei ca o roată, ca trestea în fața vântului, ca focul care arde pădurea, ca văpaia care arde munții. Așa lungă i pe ei în vifărul tău și în orgia ta. Umple fețele lor de ocară și vor căuta fața ta, Doamne. Să se rușineze și să se tulbure în viacul viacului și să fie înfruntați și să piară. Și să cunoască ei că numele tău este Domnul. Tu singur ești cel preanalt peste tot pământul. Câte de iubite sunt locașurile tale, Doamne, al puterilor. Dorește și se sfârșește sufletul meu după curuțele Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu. că și-a aflat casă și-l acuie acui unde își va pui să-i. tale, Doamne, al puterilor, împăratul meu și Dumnezeul meu. Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vece vecelor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus. În valea plângerii, în locul în care i-a fost pus, că binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arătați la Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob. Apărătorul nostru, vezi, Dumnezeule, și caută spre fața unsului tău, că mai bună este o zi în curuțăle tale decât mie. ales am a fi lepădată în casa lui Dumnezeu, mai vrătos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mii și adevărul iubește Domnul, Dumnezeu har și slav va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nereutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce ne dăjduiește în tine. Bine ai voi, Doamne, pământului tău, întorsă robimea lui Iacob. Iertat ai legele poporului tău, acoperit ai toate păcatele lor. Potolit ai toată mânia ta, întorsu sutea de către iuțimea mâniei tale. Întoarce-ne pe noi Dumnezeul mântuirii noastre și-ți întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia ta de neam în neam? Dumnezeule, tu, te ne vei dărui viață și poporul tău se va veseli de tine arată ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta dă -o nouă. auzi ce va grăi într-un mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce și întoarce inima spre dânsul. Dar mântuirea lui este aproape de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cei a privit, că Domnul va da bunătate și pământul nostru și va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Slavă lui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne mireuiește, Doamne mireuiește, Doamne mireuiește. Slavă lui și Fiului și sfântul Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, mireuiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, mireuiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, mireuiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre, Sfinte cercetează și vindică neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purure și în vece vecelor, amin. Tatăl nostru care ești din ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nou greșalele noastre precum și noi dăm greșițelor noștri și nu ne duce pre noi în ispită ce ne zbăvește de cerviclean. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Având doctoria păcăinței suflete al meu apropiete, lăcrimând cu suspine și strigând către doctorul sufletelor și al trupurilor. Scapă-mă, iubitorule de oameni, de greșelile mele și mă numără cu păcătoasa, cu târharul și cu cel desfrânat, și îmi dăruiește Dumnezeul iertare păcatelor mele și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pocăința vameșului n-am răvnit-o și lacrimile păcătoase nu le-am câștigat, Că din pricina orbirii sunt lipsi de asemenea îndreptare, dar cu milostivirea ta mântuiește-mă Dumnezeule ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii ramin. amin. curată Fecioară de Dumnezeu Născătoare, roagă pe Fiul tău împărnă cu puterile cele de sus, ca să ne dăruiască iertare de păcate mai înainte de sfârșit și mare milă. Дэвним решением, дэвным решением, Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește. Strălucește în inimile noastre, iubitorule de oameni, Doamne, lumina cea nestrică a cunoștinței Dumnezeirii Tale și deschide ochii sufletului nostru spre cunoașterea evangheliceștilor tale propovăduiri. Pune într noi și frica fericiturilor tale porunci. Că astfel călcând cu totul poftele trupește viața duhovnicească să petrecem, cugetând și făcând toate cele ce sunt plăcute ție, că Tu ești luminarea și sfințirea și mântuirea sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vece vecelor. Amin.